رحمان الرحیم حامیم والکتاب المبینین نانزلنا ویلیت مبارکت ایننا کنم اندرین نفی آیوکا وکل عمر حکیم امر من آین درائن نا کنم امر شریم رحمت امن ربکا انهو وسمو لعالم رب سماوات اولاد اما وینهو ما انگون دموقنین نوکی صورت کے رستا شبها دا مشتقین دعوه چمون دی دیر پار را مدد کن چمون لسفارش اخلاسه او کی قرآن دا, قرآن دا قرآن شواکدار دیم او ما داوازداری مخلوق و ندور کردیم صورت که دیم رد کوي داری شبه زکا دا معظم شبه در مشکی نو دو نه دا شبه دا دای مونت راسی او دای سال الله نرد کئی چونکه دا مضبوطه شبه و نوزی مضبوطی شبه رد پا دی صورت کئی کیا غید سر ناوری نه لاصول هوا بی کیږي اغاي اوري زده سرنه د صورت کې اول تاریخ قرآن او دفه کی ان هو وسمی رلیم الله اوري دن کې یار شي افوې پارشي نو تاسو چیرې رامدئ کوئ اول قاغي اورینا صورت کې دا راغلا دا داویږي مخ کې صورت کې کثرت شوباته پا دی صورت کی تخویفی دنیایو خویی ذکر کئی مخاصل تفصیل کئی پا تخویفینو کئی نمونی دا عذاب ذکر کئی آغا خلقو تی شرک کرو دارنگی نمونی دا عذاب دا ذکر کئی دا کتاب شاید دا کتاب دا اید راولی که را پشپای ذاتمنده که منگی یرو انکی منظرین یرو مخلوقات تخویف و طبیانو لغه ت مبارکتن بعض خلکو نیمه شابان غسلہ ولدا باطل اصل کې موريان دا یورپ دی چې امیر او پس په څه خوشحالي غلله مسئله جوړه کړي اکبر په دې خوشحالي ده نو موريان ولدا جوړه کړي چې جره تعظیم جایز ده معدی او زلي کونتر سرا لب کوله ساتر اوان نمولاس ابراد السلام اوکا که ناس نو فورن حدیث جور که نبی علی السلام فرمائی لگی هر یو لب باطل دا الا فی ذل و مگر دا کرن داوال اثر ربکو لکنتر سر دا جائز دی مادی پوش اجدا قدید ایمان زمان خوشال اللہ جور نو چاہی راو افتر لکنتر حلالا که چاورت اجداولی و دې د یو د دین پر بادو دوه دن حضرت جون کچ کوندار صلی الله علیه و الیহি پیغمبر وی دي دا د ملانو کار دی کله چې منصور خلافت مستقله شو نو د هارون زمانه کې اغل ښار خلق د فارس برامکه کې جوړتوي دا اخرت اسلام کې دن نشه هغه ډیر قابلیت د قیصر او قیصرت زمانه اوی وزيران راتله نو دارون دل بار تا تقرب حاصل که اوغای وزیران شود اما شور او خیار ابو جعفر برمکی او نور داد آغا وزیرانی چونکه دا آغای دین اتش پرستی وا نو عبادتو نو کال که بنوکی دا نو آغای بدش پی مشانونه بلو یعنی دور عظمت تای کال که کال بنوکی دا آغای تا نوروز وای نوروز معنی نوروز دا کال لو پا ربانې باندې د شپې مشالونه بلول چې موږ خپل علاوه ته رڼا یوخره کله کې وايي مسلمانان شنو ارثم داینه وتا دغه د نورو سپټراله دا د شوقدر شو اتفاقی را را. جو نو هغه خپل په جوړه مشالونه جوړول بلکره خو کوته کله کوذیر سپټر مشالونه بليږي نو ټول خلکو مشالونه جوړتو نو دا ارثم دا حروپم له کتی خورشه دا یورشمو په دېمل کې چې کړه دا شوقدر شپه و نو مشال نو غوډې ده زیا نور کې چې ما نور به داش کړی دي نور سره ما دام نه کړی چې دې اصل ما خصو او ځا لا فضل دې آ رسم خو په دې داخله کو نه لري چې دا رسم شور مزبوطه بدم منګونی کوي او رخص نشو ما په خاصه توحید مسله نوما با رسول سونه رات کول کیه کی د نو ځکه زه په ژوند کې د مليانه تاوان به رات کوم نو نه یي اول ایمان په کار زیاده څه خبره کیول ورته ایمان او خی نو موږ ته تویل خبره کوله اذاب او رسول ما مثالن ذکر شو په دې نه کوبر پایک مې لرلی شوی ادا کیږي به نداو ما ذکر کول نو ما ولې دې رات کوم دې امر ما دې راځو کوم چې دا غوډه برامې کوي او اسنه په وختو هغه دیو جنہ اتاس ا تاسو مشمول لجوئ نو خلق او حدیث جوړ کا چې قران کې نړیش په تاریخ دې نیمه شپې د شاوقدر لا یک مبارکته دې جوقدش پخ ايو حدیث جوړ کا چې مراد سره لایتنه څه کوبان لکه پرامکه نه د امرات دی مراد دینه ليله القدره قران نغې ته ایز کي ان ان ذناو في ليله القدره نتجله مبارکته نو شوک دره نو قران مقابله کي مونږه راولېږه دي کتاب لغه پاراشتا یت مونږه کې د قران نزول د ځالره یوز القران په داسه مقام کې فوته چې پاغه نجیبيل پهره نو نورې فرشتي نه انبياء عالم غيک پروته متواعده شپه دلته القدر کی الله دایځه ترولګ چې دا غدان جبرئیل وحی غسه شو اغه الوه محفوظه یا عشت یا اسمان دې اردا چی وي قومي د عالم غيب نه عالم شه حضرت ترولګ دمنه لاته او دا شپه د خیر و د قران درا څو پوجي اوا شپه لته القدر شو چې په کمال عطر تلی اغه لار خو ګوي شوی نو چې عطر پچاولې نه اوس سر خوږي د قران اللہ عزت پر اچو الله غشپې العزت ورک یوش د یو عبادت د لريتې اقوال سره برابر ورک نو چې چا پدري کې قران نه غوښه کوي مې نه دا عزت د قران پی اپ دې کې فیصلو کولی شي د امر متبوت د امر زمونه هغه امر چې کال کې دا لا فیصله را سیدا کال برکات دا کال برخشالۍ آ په دې کې لې شي یا او علم لقوار اغا اغا اغا اللہ سے رشتے اغا پداو اشپا کے بیانو شی چیدادا بکیی داغین بیان جبوی لکھلی دانا چی اگ مراد لدیش پینا لیتو القدر دے اغا مراد دینا اغا پیسلہ دا فیصله مضبوطا فیسلہ چید اللہ کئی چیدہ با انقلابات راو ان دنیا کې چید اغا اغا اشپا دیلتو القدر پتے اگا فیسلہ کو رشید ہے ہر اماد با حک چ انو یی مطلب داره ماز شپهله عزت او احترام ورکو په سبب درته لوړه قرآن پرې شپکه عالم شوتا نو چې کومږي قرآن پوښتې مونږ ویلونکو کې اده مربی نه دا دراپ چې په هراو نه غلا دا مربی ویل چې الله غش پہله زوره قدر ورکو چې قرآن تو ګرغوشو نو چې کومږي پوښتنه غلبه سرون کوي حاصل داري قران میلاوری په دې خبره چې خاص الله او رزق کې هرشي اپو اپارشي ناته ਵਿਚار مړت کوه هغه پودي هغه د سننه پوندي مخې وړي واګدار مې دي نو اوس یې سننه پوندي رب د سنونو کو په مې دې کې کې منون کې مسله دا دا یو ریدون کې الله دی نو آی دې څه حاضر الله خیر رسی، فائدہ نقصان رسی، یحی و امید حیات و رب ساسو درب لنبنو، مشران لنبنو، بلکہ دی پشکی دی عباس کی انکی دی شکی دی مسئلے نا، عباس کی شبھات کی نو انتدار کو داغره ہو دی ترابجی اسمان، پلوگی سرگن، پلوگی خالق، اوبو علی شی دادا دردناک چکات شروع شی نو طول لوگے ته انت دار کو الله مکهولو باندې عذاب را لېږي امرات جناقات ته چې په مکه کې راغلو دا سي جناته چې اوسه بوله توکې نه بلبا هغه پشاتو دې جېب اکبره باسي چې عذاب کړم نو قرآن څه وینم په دغه کې حالت اولې شي دا داګرناک نوای به دي الله لکه موږ عذاب موږ ومنونکي چارت له لېل پنج چارت دې پن داخلي ا تا کې تراغلې دې پیغمبر سرګن نوو وخت دنه هغه دې خدلې شوی دې لونه معلمون تعلیم تر کوي شوی دې جادو دې لونه دې چیرته بلی پنګ واخلي مونږه لوي کوه عادت لګ نو تاسو به غوازی ګنا تا من چې بیا ګنا تراشي جنا کې نبی دې اسلام ته جمع شو حضرت دعا او پر احسان رحمتو کو یا کارو نیو نیو له مراتن جنګي بدر نہ اس کو بہن تا surpris دو پر دالم کښی شو جنگی کې امو یو بدلاو سن کی آتا چه پیغمبر بیزتی کړي دا آتا ته ازمايش کړو ما په خواږه نن د فرعونانو او دیتا رسول زتمن قوم فرعون فرعونيان دانه قوم د دا فرعون مزامره باندې مناوکه فادا چې فرعون تن خارج کې هغه دیتا رسول زتمن پدې خبره باندې چې پیغمبر پر دې متا زلال باندې پر دې چې زه تا بیان کوم ان ادو الیا پیغمبر متا زلال باندې چې زه مسله بیان کوم په ما دې مدرسو ته خطونه لیکلی چې مالو جنتاو خراګه جزب قران وانه هغه استاد سپلی کې واده مې دا چوبه ومنسکم نماله جواب یاړانې ته نګهوله ګرم ما په مردان کې جمعتون باندې اورځیدم نو مریان انکار وکم چې موږ ځانې درکوم نو ما مونډا یا راست پکراه او مړاله وخت مې د شپې نه د ورځې با, با را را ما له دارا کې زذره 3 غنټې به قران خین لو خان راغې ما ته ولی جمعتون مې جمعات کې نپېږی موږیان زه ما جمعات شه مې ستا جمعات شه 포ته اماره یو برنامه راکې زما شرطونه دې هغه منې سر ما یو شرط دا دې چې ما به وې جماعت نه وکړم. ورته دا لږه زیات کم بیا به حکم ما یاست. دا ما ځکه وکړم چې تاسو مونږیان جمشي یا دې لرکا یا دې مونږ هم پدې نکوم. نه عادت نکوم. اوبای کارت ورته سره. نو ما ته دا وکای مه ضرول. ورته ما دا شرط جمع کبا د بسترې د چای رو رئیسات میکي وي دا ولي مې دا په خپل شکراندې تاسو په نمره وخته نو هغه ښه خبره وړاندې ما په خیال کبا د په بازار شتمه سر کې ترکاره پوري نه ښه اما اعلان وک چې زما قران د زیارت دنی پر اوس کې پښته کی د دنیا نو چي هغه ویل مزال به شای کی دي کوم سرلي فرادي په کوم سرلي غوړي نو نا خپل مرګري Taliban د دې دورې اوکرا چې تاسو و درسته راځي نو لاس کا نو لاس د موريانو اړ یو څه بل وی تیراس کړي چې د 10 پګړټ وټ کړي اعتراض نه پیو کړي موږ د نو هغه تما یې اعتراض نو کړي نو هغه ځان د سرڅ نه نه د دکې ما ری تشفیوکا او ما غیته اعتراض وکړ نو دا استاد نه تاسو یې نه ځای له استادانو ته ننګی جواب ورکړ نو بل جمله غیلا نور نوراله شلف نو دا زما درس کم 200 تو وسته خپل کال کې مان غناو کړې امام ما جبہ کړل لاور نیو دل راغلم لاور کې مینګره می پرګو بیا لاور ته لرم چا څلو وخت می پورا زکر عمل کے وفاق کے جوړ کرو پا وفاق کے ادا شرط لگو چې کہ پین لسم نمت کے بچے تینوں کو ادھر آجاب شابان چے طالبان رسا خلال نشید نما پر اسم اعلان کرو د شورو نما وطر پین لسمہ آسی خبر کوری صول وصول ومیوئے نبی بے پابندیو لگو لگو لگو چے نبا دائی کرا چاہتا بچے زلغم نبی بے پابندیو لگو لگو کم طالب تقیر لاللہ نرودہ بندہ نیو ٹوان کی دا پابندی دا دا ذکر دمامر گری و تطالبان لیگی چا غی پابندی دا گولے چو قرآن تا دا ذکر الف دورہ کئی یعنی دایل شرم حیانور جی سجاس دا تم دیجی آو در مسالونی دي رو ننوسا علیہ السلام ورطوئے بیا ما پی خور که کال ختم شو د زم کار ما په خور کې اعلان کوي چې زو ورځم کله قرآن څنګه جوړوي نو دا یو کال ਸੰسار کې زیات نه اوسه دغه ډېر خوشاله چې ربا لاخره کې نه څه ورسول شو په خلیزای دغه راه کوي چې اوس دلته راځلاس نو موږ ولزا نشور کولای ا موږ غتنګ یو ان ادوز قرآن داسې بنګره دي ظالمانو اوس هم مدرسه کې نيشتي بارای نه مشي ما ته ځای چې د قران دورې شروع کا ما زه خوشاله شوم زه غوښتي خدای چې ما قسم خو په ما ته لا نه کوي قسم خورله چې قران به شامل سر منیز نه نه وزه کوي نو ما په ما ته غواښم دورې نه لې پويږي کنه زما کمکار ته زما پښتو چې ما یې زبا ان شاء الله په دې کې کوشش کوم چې الله احسان دي چې قران جاری کی نو الله قران دګرګیت متر کرایا چا په بلکه ارامت او رسول زمما مقصد دا ذهن کې داخله د بدعت او د فیز صف فرق و شي په دې نه پېده بل کومه تروبه به ده کی عمل کوي کې هغه صحیح نه دی هغه او سنت لای مولا به یو کار کوو او چیر توبه د لمن کې چا ویلی دی دا چا ویلی دی کتاب کې غلط دی پا غلطانه پېده نی دې mula خبره غلط وې نی دې ټوله خبره تا ما پیسې وې نی قران او سنت وګور الله احسان دې ملکونی کې خورشه ان ادو ال عباد الله ما رسول عزت منلې ګره په دې خبره باندې چې پریګې માતા الله باندې او ابله مانا ان ادو ادا کایما سره الله احکام دې الله باندې نو ان ادو ما ي احکام الله يا عباد الله از تا دره غشره منګري اخلاق نکوي د الله رالم تاسو ته معجزو سرګندو اپنا وه پر پر پر پر تاسو کما وجني کته زما دې را رضا د قدم کوی نه الله وایي وحی حکیمه نرالی ورته چې زما سمشی پتنا فاتジルو کما سره نه مني نه جنگ سره صدق وایي ناجذیو کتا ايایي چې الله دا کسان دي قوم مجرمان نوی موسیٰ علیہ السلام تا فقل نا عصر بے عبادی. او امام موسیٰ علیہ السلام تا بودر ماہ بندیان دش پہ اتازو پر پسی کرشی تازو پسی با فرانین درشی او دریا بو احا نو پیر دریا بولا در امترس مور کو جا پورش شی که در امترس مور که نروان بشی تاکی دا فرانین چی دی لکر دوبشی دی مغرقون نو دی لر وقت پسی دوبشو نو سور اپریو د دې د باغونو چې نونه رافصلنا ومقام کریم ازاینه عزت مند خیخی بنگلي علیمتنا چوپ دې کېله لته واستونکې خبرون داران گیوا تقوی دې نه مکمل اور کوم موږ یې مثله کوم بلتا بل کوم ځای یې بني شیلتا نو نو جره په دې باندې اسمان والو نظم کې والو نه اسمان کې پېچا جڑا او یاړه ته حدیث کراږي چې سړی اعمال برخيږي د ذکر امر شي نو غداه فریاږي شي یا خلک مته به اس اچا په جڑاو انو دې مولا تر کړی شي بیا ځا مړه وي اته کې اس واز نکړه بني ځای دآفا رون کې نه لګرون او فرون دې اوچت د ظالمانو نه موسفین دي چې اون کې ما بني اسرائیل او من فرحان نفسرمانی کے من آورے دے سوکو فرحان وہ دے اچت مجد ظالمانونا خلاس میں کہ بنیسائل آدھا پار انکونا من فرحان سوکو لا فرحان انہو کانا آلی امن المسیفین اتاقیق ورمی کہ بنیسائل راب علم باندے پر در زمانہ العالمین فرحان در زمانہ کے در زمانہ کے ما بنیسائل اللہ تورہ تورکو اور کله ما دایته دموجه زونه د دې کې ما هیڅ درګن دا که سان وای چې نه مگر جونرم بنه اني مونږ پته کې دي انکار کې دي به دا کسان دا اوس چي نو دایم کار کوي اوای را راځي مو شران دمن کی رشتنی راځي مو شران دوي چا دې رشتي وای وسنده وای یاغمرې <تصف> ګوندی <تصف> <تصف> یا اوس مشران دې دې تصدیق وکي دا یې کولی یا کو نو دا توبہ دای دا دې دا توبانه غوريږي غوريږي وبخې توبہ د تبابیاو نه لې تبابیا زکوې چې سوار د بادشاہان په همیر یا ملکی یکی بعد دیګری تلی او ور بادشاہ د خپل مشر تابع نو تبابیا ورتوي ایا تبظ کوي یعنی د دې اتباع شویل دا غوی د بادشاہ لکه مطبع یعنی هغه بادشاه چې خلک یې تابع دي شیغه مبالغه تب با ډېر له اتباع شيډه خبره کوي دا طبابه اساس لಸು لوکاله ته ما عذاب راوي نو اي بچو دای په یا قوم تب با اګه ځان چې نه او مجرمان ان دې پیرګری ما کې کومه لای کې یا ما دا را مگر چې حق سرګن چې لیکنه سره خلک نه پويږي روز دې بلتون روز دې سره ده وخت دې سره دی زای دې سره میقات په وخت من ده اپمانه ده موقت زای روز دې بلتون چې اړ یو سره به خپل عمل سره دلی اړ یو سره دبل نه به جدا شي کله کی فائدہونه نه سي دوست دوستا نه به دې چفاده قهري تاسو وايي قیامت کې به فائدې نه دنیا غپري قیامت کې به فائدې نه کی فائدہ نه نه دوست دوستا انا وځیندا دشي مګر هغه چا دا به فائدې ورسي چې رحم کوي په اغله بشوات شي اغله پاره بشوات کیږي دغه مرګ وې دیمه پک هنا الله ما تعال کله کی شفاعت کوي نو اوس او بغیت الله پر رحم کوي دنه جات او الله هغه بیان کی چې شفاعت الله قال د مهربان او نذقون خوارزمی مانو له په شان دی نو مول وی دی امون پیر کی سریشی جو جوي په هرو کې شان جو مو قانا عزیزن کا حدیث گرمو بو حقانی صدری عزیز القاضی جیلمرجری حدیث کرا دی نبی علیہ السلام کې با تقوی کو نسینه کې به جوش و داسې غنبار و لکه کټای کې پور پرته یې جوش وې قانلی صدری عزیز القاضی جیلمرجری یعنی دا یل د الله او محبت کی کتاب انبای سر قرات کوي نو زخلی نه یا چغای ابای سره قرات کوي نو سینې سر سره کوي چې درنه وای اه او به لشي نو وی دره راه کې دلرا اطلاع دتوي چې دلاس په ونونی شعر لفظ کې راه کې دلو اکش کې دلرا پتره دمن جانم اتو کې د د پاسه راسنه بدن واره په ګر میو به اور کې رت کې اگر میو پیاری چې سره وي چې اگر نو به لاړ شي او به دي شي پاستین رو بیا دا دا دا چې تاسو په دې شاکو ایا کینو ته تاتان په دا را من کې به فجر ته نو چینو کې او نو به من څنګه سورته کاف تمام نه کړو لان دی رکمي اته پاسه به رکمي مرمه خندلان دي اې دا لوی دې چغې اما قامق بناسیه ولطا خبرنده غیرا ایدار کوم دللا ظہر صلات ذی خسورګو له او بی عینین چې سترګې خسای نور بدن خود سے صحیح او غاری ودی په دې کې هر قسمه په امن امن بې انا وسکی په دې کې مر مگر مرون باندې اوبې کې دی دا الله دا زاد تجنن باج محصیل نه قیمت قیامت په ومره خلای ک چې جنتیان جنت تورسي او ځان دوزخ تورسي نو الله با مر کو صورت ګل راولي اواز وو کی ای جناتانو وګوري دا مازه متذکر کی چې اله وشو مشکل له پاره کی ارز مشته شکل له نو موت به خپل شی ګل لالي اودو ځان به مخ سر پورته لا بهی ما نن پس نموت لا ندو موت موت دارے. دارے فنا تا الا النصر نن نقص نمود نشه لا مات بل قلوب مزوخهن په قپاشی رته مود ختم شه او جناتان به خوشالۍ کې مو پته نشه نال دک مرزاغه نبازه کی پره کی مرمگر مرمون بنه او اسمانا حیات النبی انو بی مرگو لفایانی بور کره نو بی مرگو اور کره نو بی ادیس مانا سشکاک بی اخوای ملی بی اخوای ملی قیمت کی نو بی اخوای ملی قیمت کی قیمت کی او بساتی اللہ دیلا داداب جانم مربانی داد ربنا دا کامی بی روز نمید د سوره لره ست په جبهه سوره اسان کتاب ده او سوره اسان ازان غوي کی خامغه په نو اخلي انتظار تا دیم انتظار كون کی صورت کې نفع د شباب ته لري یو په دې وجه چناوي نکا سمي کل شي نه او د دې وجه چې لايغ ني مولانا ان مولانا دا کم چې تا دوسی ساتله لا نفع ده تاسو لرني کی رازول وګورې دا زره फायदा نيسي در کوله مخې